Карпенко Карий Іван Мартин Буруля. КОМЕДІЯ О п'яти діях. Дієві люди Мартин Буруля, Багатий шляхтич, чинчовик. Палашка, його жінка, Марися, їх дочка. Степан син їх, канцелярист Земського суду. Гервасій Гуляницький, багатий шляхтич, чинчовик, Микола, його син, парубок, Націєвський регістратор з ратуші. Трандалів повірений. Протасій Пеньончка, Матвій Дульський, Чинчовики, Омелько Трохім, наймити Бурулі, Гості. Дія перша. Кімната в хаті Мартина Бурулі. Двері прямо і другі з правого боку. Грубка з лежанкою. Дерев'яні стільці, канапка і стіл покритий білою скатеркою. Ява перша. За столом сидять трандалів, а з бокових дверей виходить Буруля з бумагою в руках. Буруля. «Нати, читайте, дає бумагу. Читайте від ціля. Трандалів, чита». По выслушании всех вышеизложенных обстоятельств и на основании предоставленных документов, Дворянское депутатское собрание определяет Мартына Геннадиева сына внука Медведя Карлова, правнука Гервасия Протасева, Бурулю сыном Степаном, согласно 61 статье 11 тома сводов законом о состояниях, издание 1857 года, сопричислить дворянскому его роду, признанную ему в дворянском достоинстве по определению всего собрания, 14 декабря 1801 года со внесением во вторую часть дворянской родословной книги и дело сие с копиями как настоящего определения, так равно и определение от 14 декабря 1801 года представить на утверждение в правительствующий сенат по департаменту Герольдии. Мартин «О, выходит я не быдло, и сын мой не тиля. и что после этого Мартин Буруля». «Уродзонний шляхтич, записаний во вторую часть дворянської родословної книги, подарував якому-небудь приймаку красовському свою обіду? Та скоріше у мене на лисині виросте таке волосся, як у їжака, ніж я йому подарую». Трандалів. «Так, виходить, візьмемо на апеляцію?» Мартин б'є кулаком по столу. «На апеляцію, безпримінно на апеляцію. Що то за суд такий, що признав обіду обоюдною? Я вас питаю, яка тут обоюдна обіда? Він каже на мене «Бидло», а я мовчи. Він кричить на сина, на чиновника земського суда «Теля», а я мовчи, мовчи, коли дворянина так лають. Та що ж би я був тоді за дворянин? Ну і я сказав йому «Свиня», «Бештанько», «Приймак». Але яка ж це обоюдна обіда? Трандалів, стривайте, не горитіться, будем апелювати. Мартин, апелювати, Трандалів. А за вивод подамо… «Встречний іск». «Мартин». «А коли треба, той поперечний». «Трандалю». «Поперечник не полагається». «Ви заспокойтесь, уголовна палата одмінить рішення. Ми виграємо діло».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 Хотя Щербина взял Горбенка за волоса, обвел его вокруг себя, причем в руках остался значительный пучок волос, имеющийся при деле как вещественное доказательство, но принимая во внимание, что при этом действии тяжестью тела Горбенка и сам Щербина был повергнут на землю, то признать обиду обоюдную. Это было первое моє дело. Я апелював, и уголовная палата отменила. И по вашему делу отменить, не журиться. И так выходит по делу об обиде апелляция». Мартин, апеляція та таку апеляцію напишіть, щоб у Красовського у носі закрутило, щоб йому свербіло. Я грошей не пожалію, аби мені Красовського острог посадить. Трандалів, о, не я буду, ми йому докажемо. Всі ходить знаю. Вже мені прошеній не вернуть за невихворменної написання. Ні. Я напишу, то прямо точна копія з форми. Усе по пунктах, Мартин. І скажіть, що буде куштувати? Трандалів, стрічний іск і апеляція на бік, як би не продишевить до Мартина, щоб і для вас не було обідно з бумагою 100 рублів, а непредвідні розходи на ваш кошт, Мартин. Дам 120, тільки ж і накрутіть йому, щоб нюхав, чекав, щоб усі закони виставити. Входи Омелько. Омелько, коні її готові. Фурман послав мене сказати, що той... «Мартин, скажи там, щоб дали на дорогу дві мірки вівса. Ну, чого очі повивалював?» «Омелько, іде». «Ніколи він тобі не дасть договорити», – пішов Трандалів. «Я б вам і не казав. Знаю, що від вас будлі коли получиш, так здержався». «Мартин, гроші?» «За цим діло не стане. Я зараз». «Пішов у бокові двері». «Ява друга, Трандалів сам». «Добре діло, це повірене час твоєй Богу. Друго такого прибильного не знайдеш. А поки то я на цей шлях вибрався, то чим не був. Був і писарем в пітейній конторі, був оберобіжджиком, був приказчиком по економіях, держав в биржу в городі, служив у маклера. Скрізь важко, і роботи біса, і користі мало, а тільки схибив, де розчот, і бігай, шукай місця». Зробився я сам хазяїном, купив машину, відкрив фотографію. Хліб важкий, і на первих порах копійчина гарно стала перепадати. Коли ж і тута біда, усі патрети виходили без очей. Приняв я в компанію лаборанта Плащинського, і як ми не билися, не виходять очі. Усе як слід, а очей нема. Плащинські очі добре у навчився робить, а діло не пішло. Скасував я свою фотографію і взявся за повіренечество. Пішло як по маслу. От і тепер діло Борулі веду проти Кросовського. А діло Кросовського проти Борулі. Їздю на своїх конях по просителях. І кони годують, і мене годують, і форму нагодують, і платять. Не беру діл до волі, приїду в город, піду до столоначальника... До того таки самого, що й Діла послі буде рішать, і він мені напише, що треба, а я тільки підпишу, якщо маю довіреність. А ні, то однесу підписати просителю. Апеляцію треба? так те саме. Той же, що рішав Діло, і апеляцію напише. А коли Діло замисловати, вдаришся до секретаря. Мало чим дорожче заплатиш. Нарешті чи виграв, чи програв, а грошики давай. Живи, не тужи, все одно, що лікар. Чи вилічив, чи не залічив, плати. Входить Мартин. Мартин дає гроші. Я вже на вас покладаю усі свої надії. Трандалів, не турбуйтесь, докажемо. Ну, прощайте. Чоломкаються і цілуються. Якщо буде нове діло, то дайте звістку, я приїду, а може і сам заверну. Пішов. Ява третя. Мартин, а потім Степан. Мартин.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 «Не натерся, а Бог дасть натреться, тоді повіреного не треба, самі всі іски поведемо». «Коли б ще дочку пристроїть за благородного чоловіка?» «Щось Степан мені казав про одного чиновника, треба з ним побалакать». Входи Степан. «Степан, я вже зібрався, папінька, в дорогу». «Мартин, от зараз коні запряжуть, та й з Богом у двері». «Омелько, запрягай коней та на тачанку підмазать не забудь. Я хотів з тобою ще побалакать про того, як його». От що був у нас з тобою на масниці, а, дай Бог, пам'ять чиновник. На гітарі добре грає. Степан. Націєвський. Мартин. Е, Націєвський. Ти, здається, казав, що йому Марися уподобалась. Степан. Він питав мене, чи багато за нею приданого дасте. То певно уподобалась? Мартин. А він же сам має якийсь чин, чи ще канцелярист? Степан. Ні, він вже губернський секретар. Мартин. О, чин має немалий Степан. Давно веде ізходящу. Мартин, ізходящу? А що то за штука та ізходяща? Степан, така книга через його руки всі бумаги ізходять. Він їх і в розносні записує, і печата пакети. Без нього ні одна бумага не вийде з ратуші. Мартин, виходить, важна птиця. Степан, скоро і вступающу йому поручать. Мартин, вступающі? Степан, тоді вже всі бумаги і в ратушу, і з ратуші будуть іти через його руки. Мартин, яка ж ця должність? Степан, регістратор. Мартин, губерський секретар, ще й регістратор. Якраз для нашої Марисі жених. А за придане нехай не турбується. Скажи, щоб приїздив. Коли хоче, то нехай на наших же конях і приїде. Я його і звідсі відвезу в город на своїх. Побалакай з ним. Так, знаєш, політичний. І коли тепер не приїде, то напиши мені, що скаже. Входи Марися. Марися, Тату, Степан, ідіть, мати кличуть. Мартин, Марисю, скільки раз я вже тобі приказував. Не кажи так поможичи мамо, тато, а ти все по своєму. Ти цими словами мов батогом по уху мене хльоскаєш. Марися. Ну, а як же? Я забуваю. Мартин, он як Степан каже Папінька, мамінька. Степан. Або папаша, мамаша. Мартин Чула, папаша, мамаша. Треба так казати, як дворянські діти кажуть. Марися, я так і не вимовлю, Мартин, привчайся, ти на такій линії до Степана. Ходім, обнімає його за стан, канцелярист, пішли. Ява четверта, Марися, а потім Микола. Марися одна, і що це з батьком сталося, все перенаучують, папінька, мамінька, аж чудно, папаша, мамаша, ще чудніше, ха-ха. І не можу я так балакать, входи Микола, а ти чого притисся? Микола, хіба не можна, Марися?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 А йому сказати, Марися, «З якої речі, Микола?» «А щоб на весілля приїхав, Марися, поспіємо ще йде». Микола оглядається. «Марисю?» «Марися, чого?» Микола підходить. «Не будеш сердитися? Я тебе поцілую, Марися». «Ну, мерщій. Микола цілує її раз, хоче ще. Марися одводить його. «Годі!» На відході. «А то ти до весілля націлуєшся, а послі обридну!» Пішла. Ява п'ята. Микола, а потім Степан. Микола один. І ніколи більше разу не хоче, тільки оскому наб'є. «Стривай же, я женюсь, завтра батько побалакує з дядьком Мартином, а через два тижні Марися буде моя жінка». «Жінка моя, тільки подумай, та й гарно, а я коженюсь. «О, Мариночка моя кохана, ти моє сонечко, і світиш мені, і грієш мене». «Входить Степан». Здрастуй, Степани!» Чоломкаються. «Сьогодні вже їдеш, та до нас не зайшов, може гордуєш, Степан?» «Та знаєш, не через те, щоб там що, а від того, що то, і якось часу не було. Короткий отпуск. Непременний засідатель відпустив мене на малий срок з родителями повидаться. А тут бумага про дворянство, то все з папінькою читали. А ти ж як поживаєш, Микола? Нам що, в день наробишся, ввечері разом з Соловейком, щебечими по садках. От у вас, мабуть, скучно там в городі. Степан, чого там скучать? У нас є більярд, бульвар чудесний». «Панночок, скільки хочеш, у неділю бульвар ними цвітемо, маком сіяний. А то збереться компанія та поїдемо на сугаклей, варимо кашу, ловимо рибу, печаруємо раки. Ілі запиваємо трехпробною і співаємо крамбарамбулі». «Микола, що ж то трехпробнає і крамбамбулі?» «Степан, ха-ха-ха, Трехпробна водка, а крамбамбулі – романс. І скучать немає часу, у нас щодня бумаг приносять з пошти по мішку». Микола, що ж ви з ними робите? Степан, записуємо у діжурну, а потім у вступающу, списуємо копії. Микола, навіщо ж то? Степан, а які є бумаги? Ай-яй-яй, особливо як заведеться перерикання. Кому діло треба зробити? Тут один другого бриє, так що аж пальці знать. Наш секретарь пишет, «Прошу не вдаваться в излишнюю, обременительную, бесполезную и для времени разорительную переписку, ибо 215, 216, 217 статьи 15 тома второй части издания 1857 года поучают, как следует сие дело направить, а нам снова отвечают. Если категорически вникнуть в указанные статьи, то они к делу не относятся, ибо чудесно». Николай. Ти їх, як молитви, знаєш, Степан, пан, на пам'ять заучую. Мені Антон Спередонович совітують виучувать бумаги на пам'ять. Він теж виучував, а тепер столоначальником по уголовній частині. Микола, ну, як собі хочеш, а я б скоріро викопать, ніж таку роботу робити. Степан. Да, це правда важко. Умственна робота вищого порядка предмет. Я б раз аж плакав, як оприділіли мене. «Казначейство. Дали мені, знаєш, якусь відомість. Одні графки та цифри. Очі розбіглися, не знаю, кутру поставив, кутру ставить. Проминув одну графіку, всунув цифру не туди. Нагородив харків, макогонників і заморочився так, що замість пісочниці взяв чорнильницю і покропив відомість. Злякався, щоб не прив'язали до столу, та й утік. А потім оприділили мене у земський суд. Тут зовсім другі діла». Два годи писав присяжні листи та всякі копії, а тепер і сочиняємо. Микола, до чого ж ти там дослужишся? Степан. Столоначальником буду, а потім, може, і секретарем чин дадуть, женюся на багатій. Микола, так, а мені скучно за тобою. У місті вчились у отця Ксенофонта, у місті науку скінчили, та й розійшлися. Пам'ятаєш, як на гречку отець ксенофонт нас становив за те, що не вивчили дев'ятого псалма а ми повтікали додому і поховалися у бур'янах, а Марися нам їсти носила. Сміха, Ява Шоста, ті ж і Мартин. Мартин, ну, сину, поснідаєш та й з Богом в путь. Уже коні готові, щоб сьогодні за сонце в город поспів, бо завтра і на службу треба. Це не те, що воза підмазують або воли на пашу гнать. Там діла поважні до Миколи. А ти, хлопчик, все батькові воли пасеш? «Микола, пасу, не всім же дядюшка Мартин і в чиновники йти. Мартин, правда-правда, не всякий може діло розуміти. Кому доволів, кому до бумаг. Така жеч», – Микола подає Степанові руку. «Ну, прощай, брат, благополучної тобі дороги. Степан, спасибі. Микола, прощайте, дядюшка Мартин. Мартин, йди здорово. Микола пішов». Чого він до тебе вв'язний? Які ви товариші? Мало чого, що з одного села, що однолітки, та у кожного з вас інша дорога. Ти, сину, не дружи з нерівною, краще з вищими, ніж з нижчими. Яка тобі компанія Микола? Мужик одне слово. А ти на такій линії тречся між людьми іншого коліна. Може, Бог дасть, і столоначальником будеш, або і письмоводителем установого. Це не те, що... «Цоб половий, себе перістий, а піт йому лє, а пил принпада на лице і смуги по всій тварі, та дьохтом смердить від нього, як мазаниці, а в тебе друга линія. Одно те, що не сьогодні-завтра утвердять у дворянстві, та от тобі й на той рік дадуть. А те стат училища нужен, казав мені секретар, то ми дістанемо. А друге, хоч би й зараз, глянь на себе і глянь на Миколу» то такий мужик репаний, а ти канцелярист, так-то. Ну, а як будеш колеський регістратор, то тобі й мундири, який полагається, і кокарда. Степана, як же? Воротник вишитий по чорному бархату золотом застібається в один борт на дев'ять пуговиць. Мартин, от бач, де ж йому рівняться? Коли б господи тільки утвердили у дворянстві мерщій, ти кає, що Каєтан Іванович завіря?» що коли вже депутатське собрання признало, то й Сенат признає. Степан, Каїтан Іванович казав мені, поклонись батькові і скажи, що от-от буде не доказуючий, а настоящий дворянин. Тепер безпримінно утвердять, бо діло в Сенаті вже шостий місяць. Мартин, треба йому четвертеї п'ять вівса послати. Там, як побачиш Каїтана Івановича, нагадає йому про мендаль. Він же знає. Скажи, папінька просили за мендаль, не забудь. Степан, добре, не забуду. Мартин, іде сніда, я дещо звелю Омелькові. Степан пішов. Мартин, а потім Омелько. Мартин один. Ну, тепер же все одно, що і дворянин. Треба тільки дворянські порядки позаводить. Вирідь у Степана і приймусь за дворянські порядки у двері Омелько, Омелько, до себе хоч і куштує багато, та зате ж порівняюся з Красовським. Входи Омелько. «Ти б надів чоботи, Омелько. Набіся їх, буду таскать у дорогу та ще й у будень. Добре, і в постолах, Мартин. Що ти тямеш, гаво, повезеш у город канцелярського і в постолах, Омелько? Хіба я його буду вести, коні повезуть? А я сяду на повозку, ноги в всіну засуну та мені й байдуже, Мартин. Не базікай, Надій, кажу, чоботи на Омелько, та що ж мене там танцювать заставлятимуть, чи що, Мартин? Роби, що велять, візьми рядно великий квітчасте та гарненько закрий сіно, щоб панич у реп'яхи не вбрався, Омелько. Який панич? Хіба Красовського панич поїде з нами? Мартин, сто чортів тобі в потилицю, наш панич Степан Мартинович, подависти своїм Красовським. Степан Мартинович, такий самий панич, Омелько. Степан, давно ж його призвели хазяїн. Мартин, от як трісну тебе в пику твою репану, то ти не тільки Степана Мартиновича будеш паничем величать, та й мене не хазяїном, а паном зватимеш, Омелько. Та за що ж биться? Панич той панич, пан той пан, хіба мені язик отпаде, коли я вас буду паном величать? Про мене мені однаково, з велите той юнкером вас зватиму, Мартин. Да от шукає ще там у коморі був вандальський дзвінок, і причепи під дугу, Омелько, добре, пане. Мартин, ти яких коней запріг, Омелько? Лиску, красавку і блоху. Мартин, ну й не ірод. Ти всі три з лошатами, а у блохи аж двоє. Пане чава за вгород з вінком і ззаду табун Лошат буде бігти. Зараз мені перепряжи, Омелько. Та хіба я знав, що його призвели? Яких же запрягати? Бо знову не вгодю, то до вечора буду запрягать та випрягать. Мартин. Кулката в корінь зозулю і карякошку на присяжку. Іди мерщій, Омелько, про себе. Поки був чоловіком і не вредував, А панам зробили чорт тепер на нього і потрапи. Пішов. Ява восьма. Мартин, а потім Степан і Палашка. Мартин один. Поки то ще люди навикнуть, як величать. Воно і самому наче трохи чудно. То було Мартин, дядько Мартине, а тепер пан. Нічого, призвичається. Входять Степан і Палашка. Палашка. «Гляди ж мені сорочок платків, щоб не порозкрадали. Там я тобі вирізала три пари нових онучок, і все поскладала як слід, Мартин. Яка це в тебе шинеля? Я ж тобі казав, зроби таку, як у столоначальника, Степан. Сукна не стала на дармовіса, Мартин. Наш тобі гроші і безпримінно зроби дармовіса, дає. Та купи самуваря, чаю, сахарю і кофію, і прийшлеш з омельком. А там, що останеться, візьмеш собі». Може, рукавички купиш? Дивись, як люди, так і ти. Та чоботи чість раз у раз, щоб блищали, як у засідателя. Одежа – перве діло. Та ще не забудь про те, що я тобі казав. Нехай приїздить хоч і на наших конях, а я його й назад одійшлю. Палашка. Хто, Мартин? А, послі, як приїде, тоді побачиш. Присядь, можна, дорогу, так годиться. Я на неділю прийшлю Каїнату Івановичу вівса і сіна, а ти, Стьопа нагадай йому про мендаль.